Atzaleon entzuleak, gure gaurko mintzalekuaren aipagaia dugu Euskara, ubekio eran Euskararen erabilpena funtsian gogoan dugu, korrika laizte hor dugula, ondoko egunetan abiatuko baita Eta, ohorro, momentu egokia dugu. Frheski ohrtas mintzatzeko, zertan da euskara, zertan da eskualdungoa, ikerketa frango baditu eskuetan, 2011an eginak, gozgarren inkesta sosiologistikoa euskalerri guzian egina, beste bat iskuntsaren kale erabilerari buruz eta hirugarren bat ere bai, agüe izeneko ikerketa hori gazteen hartian ama eta 14 urte artekoen hartian egina izan dena bian hori lurralde autonomoko ikastigietan. E, e, horiek eskuetan ukanik argazkia zertan den ikusiko dugu baina interesatuko gira ere muggiimenduak zertan diren eta ja erabilpena hori eskoaren erabilpena e, norat doan ja e, e, mekituz edo motelduz joaiten den eskoaren erabilpena edo edo badirenez gune batzu Nun preseski e, eskoaren erabilpena sustatua den eta z, batez ere zer egin behar dien gue horien azkartzeko ortaz mintzatzeko gure Quinna esan en dugu Pablo Suber Hau baita soziolinguista Ague izeneko inkesta ortaz a, Arduratu dena Eramun batxok denek ezagutzen duguna Soziolinguisteko Datu horiek ere Eta frango Menperatzen dituenak Eta setasunen emaiteko ere hori zanen dugu Bai eta ere behaz alaberri Zu gau ari zira lanian Eta eskoaren erabilpena Beraz ikastegitik Kampo ere Beraz interesatzen dira Eta badituzu zu gugueta zonbaite eginik Txanaire ikastoletan eskoraz bizi mugimendu hortaz, beraz, arduratzen baitzira. Eneko gorri, miarritzen eskola teknikaria, eskollegia zuzenian ere arduratun, baina zure izenean ere hariko zira, batez ere, eh, gau zure iritzia, maiteko beraz, jogatuko dugun, gai hortaz, gauon guzieri. Eta hor duan, bai, erraiten ginoen bezala eramun baixok, badira, Ikerketa Frango, eginak, e, 2000 eta Hamekean eginak eta joan den urtean, eta ere urteunen hasieran publikatuak izan direnak. Hor, ikusten baitugu, bost urtetaik, piskabat, eskoraren egoera, eskoraren ezagutza eta erabilpena ere. Nondik norat joa itten dena, bon, e, hor zer erraiten aldugu, ez da e, rakaskuntza horoko ga galdeginen, baina baditugu treznak, ala ere ikusteko e, zertangiten gaur egonen. Beren zek, hiru inkesta zora egin ziren hor, bimila hamikan eta huai agertu direnak, batean bat uh, bosgarren inkesta sosio Euskal Herri osoan e e egindena errandu zumezela gaitasuna transmisioa erabilera eta motivazioa. gero beste bat uh, arrua inkesta hau egoaldean bezikez da egin alo lurralde autonomoan ikas hizkuntza erabilera e, hemen anibaleko lanagin dute hoita hamak bost hoita likuko izan dira E, e, beren lekuktu atsuna eman dute eta, bon, e, beaz, e, Eskaldun gazten ez augarriak, e, heian jirudikapenak Eta erabilera ere, familian, eskolan, eskolatik kampo Lagunekin, irakasleekin eta abar Eta hirugarren inkesta, e, karen hizkuntzen karrika erabilera Hau segarren aldia da egiten dela duela hoko jorte hasi zen. Hore, eskual, hau eskoalerri osoan eginda, e, latoen ta hama zazpi udalerritan, e, hor entzundituzte egun eta berroita hamar mila elkarrizketa, beraz zanimaneko lanak hau ere, eta hiru mila iztunen, e, emaitzak e, izanen dira hemen den, luraldeka, hiribuluetan, adentaldeka eta bar. Bon. E, zailena da, hiru inkesta horien kurutzatzea zenta metodologia ez baita berdinamena, halere gauza bat zuikusiko ditugu, bateti besterat komparagarriak ditera direnak. Ordeon, be, itza emanen dugu Pablo Zuber biolari, hor telefonaz angurekin baitugu, aguei ikerketa ortaz egileak zirelari, sozio-linguistika kresterra, eh, orta lan egiten baitu Pablo. Eusko jagolaritzako eskuntza sailata, Izei eta Ibei eskuntzaren ebalaziorako autonomia mailako beraz erakundea, Erran bezala, ikerketa guri eh, behatzi amarr urteko ganaidu lehen hizkuntzako laugarren mailakoak eta amaidu amala urteko hori eh, uh, biherren izkuntzako biherren mailako ikazleen hartian egina izan da, komparak eta iteko hemen iparaldian kolegioko lehen urte eta azken urteko ikazleen uh, hartian, eh, tendentziak uh, desberdinak agertzen baitira hor. Tabreseski, Pablo Ordion, zer erakustera tema itendu ikerketa horrek? Igual, lehenengo izango litzake, gu nabar lehenengo ondorio bat izango litzake, e, bueno, nolait konstatatu dala datu agotan, e, ea e mailan gaur egun, ba, bon, eskolak nolait e, lortzen dula, e, gizarte mailan dagoen euskearen erabilera, baino altuago izatea eskola nolait badala, euskararen gotorleku nahi baldimala, edo bintzat e, neurtutako erabilera, beti ere ikasleka itortutako datuta zaigea e, neurtutako erabilera e, eskolan, orokorrean altua gogadala e, gizartean baino, eta bereziki hori gela barruan gertatzen da eta bereziki ikasle e, txikienen artean, hau da behatzi amarorteko urtekoaren artean. Orduan hori zain hori zain hori zake e, bueno, lehenen gondorioa eta Erreferentzi modura edo ba, ba, ikasle hauen, eko ikasleen e, emneko hogeita mairu inguru, baina iri ikasletik batek du e, euskera e, lehen hizkuntza etxean, e, euskera edo euskera tabazterania, baina e, euskera bentsat. Eta aldiz, ba, behatzi hamar engelan gelan ikaskidekin, euskara egiten dutenak beti edo ia beti edo gehienetan dia hamarretik e, sei. Honeko iruro behi. Beraz ikusten da, e, hori ba, ere mugatzutan eta adin batzutan euskarak lortzen duela... E, No, gizarte mailako erabiliarari, baino altuago izatea ikasleen artekoa Eta hori, erraiten dutu, hori, gela baruan, e, izaiten, eta neortua izan da Ikastegian berian, baina gelatik anpo gana du aire hartzetan edo hola Ere, bai. eskorreren erabilpenaz egitzen duenez? Bai, bai, neortua izan da, bai, bai, ikaskiden artean gela baruan Ikaskiden artean eh, jodazlekuan eta baita ere, e, irakasleekin, irakasleekin engela barruan, eta irakasleekin kanpo. Orduan, esaten duen ondorio hori, hau da eskolak, eskolan erabidea altua guadala, nolaik gizarte mailean orokorrean baino, gehien bat gertatzen da gela barruan. Eta gehia gubertatzen da behatzi amarroteko ikasletan, amairua malagoeko eta baino. Zer nola igual, bigarren e, ondorio bat edo, nabarmentzeko alitzake, erabilera dit bai da gizartean baina altuagoa, baina bere muga nabarmenak ditu ere eskolan ematen dan erabilera horrek eta muga hoien erakusle izan daitekea dibidez ba, behatzi amar urteko ikasle horiek euneko irurogeiak, amaretik seik gela barruan ikaskidekin Euskaraz beti doienetan egiten duen bezala, ikasle horiek beraiek jodazlekoan daudenean beraien artean amaretik seik gaztelania egiten du Mm -hmm. eta derri gorezko bigarren ezkuntzan, amairo mala urtetan, askoz propostio altuagoan egiten da gaztelaniaz e, la urte gazteago dian behatzi urteko ikaslen artean baino. Mm? Horiek dira, beraz, tendentzia orokorak Lugalda Autonomoko Eskoletan diren tendentzia nagusiak. hor dion, bon, konparaketa egiteko edo aipatzeko hemen iparaldian izeiten aldenarekin erramun, len-lenik, bon, erakaskuntza ereduak konparatzeko, han eta hemen zer eiten ze aldu, zer konparaketa eiten alda? Ba, konparaketa <coughs> ez, ez da gure gure favoretan D ereduan ni hartzen ditut uh, haala urtekoak zenta horiek azpait dira eta D haala um, e, ururttekkoekin uh, ehuneko e, e girouro goi dira B ereduan ehuneko hoita sortze eta A eredan erranabilitu hastean bostoen Euiniko e hama hiru. aldiz... Um, Iparraldean uh, gauzak bestalde dira. Eh, bon, ez ditugu bereziko ikastolak eta besteak, ziren eta... Bon, eh, hartuko ditu, elgarrekin imerzio erredua eta elebidun eskola. Ez da gauza bera, hori badaket, baina elgarrekin kundatoz, eh, Iparralde osuan, eguneko... Eh, eh, hoita hamasei dabiltza edo ikastoletan edo eskola elebidunetan hoita hamasei baina bigarren mailan seigarrenetik hat eguneko hamabi bakarrik hatik ama eskolan eguneko berrogoi hor behar itxaropen babada baina e, leku batetik eskolde batetik oso emaitza dira. adibidez lapurdi hartzema dugu Lapurdi, bai honaldea kenduz. Hama e, eskolan eguneko berreita hameretzi, e, lehen mailan eguneko berreita bederazi, eta bigarren mailan eguneko hogoi. Basen abera subero, elgarrekin aztetu dira horiek e, bosgarren e, inkesta hortzan, eguneko hirurogoi e, dabiltza hama eskolan, eguneko berreita hamalau e, lehen mailan, E, behaz egan bezala ikastoletan eta eskola elebidunetan eta bigarren mailan eguneko hamabos bezik ez, ez e, han, han, main, han denek euskara ikasten dute e, ikasten dute e, erudu batean edo bestean aldiz heben e, e, ikastel ikast, ikast jaur gehienek ez dute euskararik ikasten eskolan hori da ez berritatzen hondiena ego, ego aldean eta emparalda komparatu Hori, beraz, eskolan erakasten dena eta, bon, hori neurtua izan den beste gauza bat ere aipatzen alduguna berehala eskuaren erabilpenarat pasatu haintzin da, eskuaren ezagutza eskuaren ezagutza, ordeon, erran eh, bezala bosgaren inkesta sozio da egina izana bi urte eta horrek zer du ordeon, ezagutzaren aldetik zer dira tendentziako argangura hondia zen iparaldian gaztetan eta din ikusita eskuara zen ari zela, hortangiria edo gauzak ari direla pixkat zuzen zena. Ba, e, tendenzia beti gainbehera ari da, zaren eta urtero eskaldun zahar gehiago uh -huh. hiltzen da, ezin ez da eskaldun berri e, sortzen. E, halere, e, e, nik ikuste kurbak itxaropen e, bat emaiten duen. Adibidez iparaldean, ahaztea. Hasten dut mila behatzion eta hoita lauean, ez da aspaldi hori, eta uh, belan aldi alde iparaldean. Hoita hama zazpi ziren hoita lauean, bero eta hamarrean hoita bosturte berantago hien aurrak, jauneko hoita zazpi. Eta gero mila behatzion eta jutintan ba bestean, az, heien aurrak, eureko Hameka ziren, gana ebitu, juri baita, iparaldeko e, nola erran Euskararen ziro beltza. Baina gortziren uh, guraso uh, erdal nunduek, beren aurrak ezarri dituzte eskolan, behaz, eguneko hoita amasei eleen mailan, eta eguneko berru eta lau uh, ama eskoletan. Beaz, hor, biztotzen dena, ez da gelditu gana. Halere, nolazbait petik gora hasiada bederen irakaskuntza mailan. Eskola ipatudugu, eskoletan, eskoletai kanpo ere biztan dena, bada parte importantea, eta familietan, familietan, transmisio hori, galdu izan da parte hondibatian, baina ari otedea bereskuratzen. Hori gauza batzu agertzen direa azken inkesta sozialimistikoan. Gauza biziki interesgarria. Beriziki gurasoen moldeak, gurasoak hiru mailetan azarri ditugu, lehenagokoak. Gazteagokoak e, um, haabi hemen ham, zorzi urteko aurrak dituztenena, eta gazteenak, horiek dira 2000 lauaz geozztik esezkondia direna eta bi bere atzi urteko jaurrak dituztenak. Hordean hirugarren kategoria hori hartzen ditut. bikote gaz, gazteenak. Biak esskaaldun direlarik. Jaurren e, lehen hizkuntza, euskara da bakarrik edo frantsesarekin eguneko larokoita hama lau. Lahorek eta hamala. Ego aldean, eguneko egun biak eskaldunak direlarik. Bela, larroin tal, hamala hori bizi interesgarria da, zen tal, lehenago, eguneko, larro goizzen. Behas, e, um, aldi bakoiz, bazen, eguneko hogoaiaren galtzea. Kurraso bat euskaldun delarek, eta bestea erdaldun. Zorri, zori, usu bertatzen den gauzabat da. Euskaldunak, haurek, e, euskara dute lehen hizkuntza, eguneko hoita hamabostek eta frantsesa bakarrik oita amabostek, bestekuneko lara oita bastek. Beaz, hogere, bada e, burrazoen ganik bada aitzinamendu bat, e, eta nik ustitu torri e, eskolaren eraginare dela. Egan dutu estian e, belan aldi, erdaldundu horrek, beren haurrak eskoletan eta ikastoletan ezari dituz dela, bainan, ndorioz ikastolek eta eskolek kontzantizatu dituzte gurrasoak eta ohgeien joka eh, moldeaare aldatu da eta euskolaren eh, honetan eskoararen ezagutzatik erabilerarat pasatuko gira eta pizka bat lotura egin ez sostion Pablo kaipatzen zaukunarekin nahiz eta ikerketa hori hauek egin denen lurralde autonomoan egin denen ea lotura bat egiten al ote duguia hemen iparraldean gertatzen denarekin ordan xan zuregen atitutzeniz eta ikastoletan ere eskora erakasten da printzipioaz beraz dena eskoraz baina pizka idealizatzen dugu zeren eta errerietean ez da bada beti hola Hala ere, e, hori reiten zen, ikerketa horretan, iru puntu nagusia gertzen dela, eskola gotorleku bat dela, gizartean baino gehiago egiten da eskoaraz, gilan josta zekotokian baino gehiago egiten da, beraz gutiago josta atzeko tokian, eta gero bada galtze prozesu iziagri importantea lare, ama urte eta amala urte nartian. Eta holako gauzak ah, argitzen zitu, jan, eta olako gauzarik ah, ikusten dugu hemen iparaldian ere? Be, ez nu bat erritzen, zein tendentzia berdintsuak dira, berdin-berdinak ez erraiteko guk ideia bat emaiteko, eh, dihila bi urte inginin hola istu neorketa bat gehiena, gelazkampoko eremu hortan egin inuena, gauzatu nuena eta e, tendentzia berdina agertu zen. Errena baita, aurrek, lehen mailan, eh, aurrek, adimatetik goiti, ahondituz bezala, behar Euskaren erabilpena apaltzen zaiela. hau horiek, al bezala. Eta gero bizanda e, gela barnean geaz kanpo baino gehiago mintzo direla euskaraz. E, Horjan duzu gauza bat biziknte esgagia da e, euskaraz erakasten dugu, do euskara erakasten dugu. Gure helburua da euskaraz bizitzea horrek egin nahi du egin alak egin e, eskola, ikastola ez dila sobera goto leku izan, baizik eta lotura bat ukan zan gizartearekin hori funtsezkoa da eta nor dira lotura hori egiten dutenak, bada dira jadanik berakasleak genoa gomendatzen dugula eta gero eta gehiago egiten da hori E, ikasgaiari lotuz de, ikas ateratzea ateratzia e, baitut adibide e, simple batzu da abereak edo hola lanzen direlari gela hauzoko e, basehi batera badoaz sinaz ikustera bizipen baten ukaitera horren inguruan adibidez horako gauzak egiten dira gero badira biztan da burasuak Eta burasuak dute egiten ikastolaren eta gizartearen arteko lotura hori. Oren, mentura dugu indartzekoa badugu indartzekoa ere mesuak. Hena eba eta aipatu duela ere transmisioa eta ba, ari da gero eta emendatzen eta iduridu jendeak konzentizatzen ari direla. Baina, e ni gatxe maiten dut horroak, egiten ditugun sensibilizazio mezuetan e, beti zuzentzen girela publiko frantxez bati, erdaldun bati eta ahanzten dugula buraso euskaldunen heziketa hori hernai baita e, baditugula guk euskaldunak bizi ditugun egoera gatazkatzu batzu munten txio bat eskatzen duten eta ez takigula baitezpada bai buraso gisa eta bai gero gaztetxo gisa ere horiek zuten. Adibidez simple bat, okindegira bagoaz, noizetan, eta hogia egunero, egunero, frantsesez galditen dugu. Adibidez, ostatu batean sartu, berdin. Hori, bizigi faktore importanta da. Kompreindezagun, lehen itza eskoraz, gizartean, eta gubi daula eitea, zaila dela, me hori, elgarrekin landuz, dugula, berze, urratz bat gaindituko hor. Erabile, erabilpenari, loturike. eh? Eta ustean, erramunmek, eh, haipatzen zaukun ere, bat zela datu bat ere agertu dena, eh, azken eh, inkesta sozio-linguistikoan eh, burrasuetan, eh, bai, bi burrasuak eskaldunak direlarik baina ere bat eskaldunak abestea erdaldunak delarik eta hor familia horietan eskolarren transmisioa ere, hemen dela dela eskolaren eragina, segur uh -huh. baina usaiak ere aldatzen hote diria, familietan edo, eh, bon, zuek eh, entsatzen baitzirezte lan baten egitia eh, eskolatik kampo ere eta familiekin, bada, eraginik zenitzen duzia zerbaita? Ba, ba, nik uste hono sobera abstraktuaden hori hola zinez neokzeko bainan haigira eh, poliki poliki adibidez gure mesuen eh, lan zen eta eh, lehen menturaz buraxo erdalduan bati gure mesua argunturrun geldituko zizaikon naiz eta bere auja ikastolan eman. Gena baita, etzuela sobera ikusiko zer egitena zuen bere auja laguntzeko. Zainta, e, ara, oaxen gira, e, gure mezuak, lotuak direla, ala, euskara dela izkund, e, Europako izkuntzarik zaajena, e, emengo izkuntza bat dela, eta bainan, hor oh, jarri gira, poliki-poliki egaitan, ez da hori bakarrik euskara. Auja ikastolan eman duzun puntutik euskara zure aujaren hizkuntza da. Eta hor, burasok gisa badituzu, nuina gauza egiteko, egiten ahaldituzunak, zure horra motibatzeko. Motibazio horrek baitu gero, erabilpena, hauniz-hauniz lagunduko. Hor joan, ereiten diegu, boliki-boliki, eh, badirela, motivazio hein desberdinak ena baita eh pasatzen da dituztela momentu xuragarriak beren aujarekin naiz eta euskagarik ez jakin eh egiten da dituztela esku esku jolas batzu adibidez edo kantu batzu ikasi eta beren aujarekin eman hori partikulazki partikularzki amaikastolan eta landua delarik e, egiten dira lako loturak eta gero bada bada, bada bat da Bearekin lotura eginez aekara ere joiten alhal direra, nahi baute e, etase askak beka bat eskaintzen duela e, dir laguntza bat gure burasoak aekan euskara ikasteko. Beraz entsatztzen dira poliki-polikiholko poliki, -poliki mesuak berriz ondatzea eta zinez beren kezkei erantzutea bai eta gure kezker. Gen baita buraso baten kezka zer da ez da baitezpa da euskara lehenik daberare hojaren ongi zaitea Da, eh, lauak eterg ditan, erakaslek entzuten duten lehen galdera da, unxa da, unxa pasatu da gauk, da, bai, unxa pasatu da. Unxa pasatu da, eta ono gobeki pasatuko du, zuk ere etxian laguntzen bali maduzu eh, prozesu hori. Uste du, zoe mezoa pasatu du da, Zeren eta eh, datu harri hori da, bat eh, eskaldun beste ardaldun, haurrak, E, euskara eta frantzesa dakite euneko hiru eta bost behaz bi eta heren batek baka, frantsesa bakarrik lehen e, euskara hama bostzen eta frantzesa latoin eta bost behaz duzu, aldaketa haun bat eta uste dut ikastola eta eskolen eragina horra ageri, ageri dela Ostion, haipatzen baitzinuean eta prezeski, eskora ez dakiten burrasoek ere zerbait, edo, edo guti dakitenek ere zerbait uh, prozesu hortan ekartzen ahal dutela, eneko uh, zuregerat iltsutzeniz, zeren eta izkuntza teknikariek ere momentu batez, uh, ikusi dut Baibarnek uh, aldean eta eta lapur ere dokumentu batzu burrasoeri gorri dutela uh, eskora simple bat ian, eh? komunikazio bat uh, ukaiteko aurarekin eskora itz simple bat zuen inguruan, kantoen inguruan materiala hori uh, miarritza aldian ere uh, erabilia izan da eta badu eraginik eh? Bai erabiltzen da, um, bi helburu nagusirikin, lena justu kishanek aipatzen zuen joko hori albidetzeko, azkenean uh, familia batean, guraso batek edo biek ezparimadakite, ongi edo bat ere Euskara treznak gisa ere, uh, treznak bat izaiten alderako ere, baina baita ere, erramunek aipatzen zuen kontzientizazio lan hori ere egiten du, eta pixkanaka, pixkanaka, uh, aitamen buruetan uh, zertxo baita aldatzen da, eta eskaz bat sentitzen dute behar badaien augaren parean, Euskaldunak ezpaitira ere eta azken batean orako tresnek izan niztegitxikiek edo gidaliburuek edo edo kantu horri buruzkeak eta bat betetzen dute betetzen dituzte bifuntzioek. Um, justu parentesi gisa nahi nuke reaksonatu pablosu bergulak erabiltzen zuen hitzri buruz. hitz horri buruz. Uh, Gotor leuaa azkenan ikastetsa dela Euskararen gotorleuaa. Erdiaroan gotorlekuak argunt e, gune hermetikoak ziren, e, gotorlekutik ateratzen zena eta sartzen zena biziki, biziki gauza gutxi ziren eta gaur egun nik uste erronka ondia da Euskara ikastetxetik plazaratera maitea Euskara e, ez da bungatu berbakarrik ikastetxean eta aurgaren edo gaztetsuaren uh, buruan ez da ikasgai bat bezala uh, hartua izan behar. Uh, ikastoran edo eskolan txarrak izan giren guziek badugu dugu frustrazioat matematikarekin, fisikarekin eta beti reiten gure bizian etzula ezertarako balioa izanen. Haur barneratzen badute edo gazteak nera beek bagneratzen badute euskara azkenean kimika, matematika edo historia bezala deregan du geroan ez tiela balio izanen. Hor, sortzen ari gira azken Euskara jakinen, edo zertxoait jakinen duten pertsuan batzuk, baina sekulanez, erabiltzeko desmartxa eginen ez dutenak. Eta gaur erronka ondia da, Euskara jakitetik erabiltzera pasatzea, eta ukaitea desmartxa proaktibo hori azkenean. Eta jakitea, zertxoait edo ongi, ongi da, baina uruna goduan Eta um, voilà, nik uste erronka ondia ondia, ondia, Hortan da eskolatik atela behar da, aur batek, kalkulen arabera, usteut, bere biziaren eguneko amara, baizik ez du parxatzen ikastetxe batean. Uh, eguneko larogeita amara, bo, piskat lotan, baina ikastetxetik kampo. Eta beraz, sortu behar dira ikastetxetik kampo, erabilera espazioa batzuk. Erabilera espazio batzuk eta ari bez aizialdiak euskaldunza izan daiteke erronka biziki interesgarri bat, alde batetik erabilera espazio portante bat baitera gaur egungo jendartean, baina bestaldetik lotzen baitu euskara eta plazera eta dimentsi hori, nik uste biziki importanta da ere aurarentzat, justu hausteko ikastetxe disipina, edo zekin nolakan ikastetxe, ikasgai hori behar. Beha, zala berri, lotura iteko ikastegi edo aurra, den tokia, eh, ikastegi hori eta burrasoen hartian, laguntzen duela ere eskola jakiteak edo obetzeak, zagutza obetzea, gau eskola kortan dira, badira, hor, xeaneka ipatzen zaukoen hor laguntzen dituztela edo E, motibatzen ituztela burrasuak agau eskoletara joitia, badira e, ikastoletako edo beste e, eskoletako eskola ere bidonetako burrasuak heldu direnak, ganat? Bai, ordeon, uh, diadarik dola zumbeturte oartu ginen, jendeak haizena maiten zuelarik haikan uh, motivazio gisa, galde giten genio larik uh, zendako jaten zen Euskarri kasterat hain nitzetan agertzen zen haurekilan hartzia, familian, edo bisikidearekin, edo bazen um, uh, motivazio desberdinen hartian hori agertzen zen motivazio nagusi gisa. jende gehienek emaiten zutena, zenbakiak istitut goguan mananik iranen oke gaurko egonian uh, heren batek olako argumentuak haizien ditula.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 Hor uh, azken bi urteetan Sehaskarekin uh, izenpetu ditugu nitzarmenen baitan Zuzentzen ditugu klase batzuk bereziki Publikori Hala, Zenta hor Usanek uh, hainuntza ipatzen baitzuan uh, Gurasoak hainitzetan uh, ez dira Euskaldunak edo uh, Zerbait dakite dakitebenen segurtasun hori ez dute uh, Frustrazioa Undik isabizietzen dute batzuk Ez baitute beren aurran uh, Nahit bezein bat laguntzenal Ikasturana Ez laguntzenan bakrik lanakiteko eh, Bizik eta gunguziz dituzten uh, unza pasatu denez eguna eta horako horzak hautean oiei zuzen uh, zendizkigu klase batzu bereziak uh, lantzeko geio hoien komunikazio uh, elementuak aurrarikin aurrekin lan dituzten uh, egoeretan euskaraz egiteko, basinpleki uh, goizetan uh, instrukziu batzuk emaiti aurrari janzteko edo askaiteko hori uh, pixkanaka ikastea gana edu uh, hastapenian gukerreiten diegu argiki lehen treznak emaren dizkegura berena aurrarekin uh, goxokia hazteko emeke emeke eskoraz uh, badute arrangura undia egiten ba benangiru berko ditularik etxe lanak akta berela ikusten dute zerbait biziki urruna, izkuntza maila hundia galde diena, eta behar bada hori bon, be, pixkat razionalizatu behar da, eta hastapenetik eman izkuntza trezna aski funtzionalak, aski fite dezaten zerbait bedaren aurrekila euskaraz hori azken bihurtetan zuzentzen duguna e, eskaintza da. Hortik ateratu dira ere e, ikastaro trinko batzu, garen dugu ikastaldiak haste batekoak, garen dugu bostegun pasatzen dituztela itama hoiek e, Euskara ikasten, eta e, helburua da hoiena bai Euskara ikastea bai gero aurrekin, aurrek posible dute ikastaldioetan egoitea, Al ere komunikazioa pizkanaka euskaraz egiten uh, laguntza, aktibitate komun batzuen bidez taula. Zenta hori ere hartu ginen jendeak ikasten duelarik euskaraz, aitamek ikasten dutetaririk euskaraz, saltu hori egitea biziki zaira da komunikazioa egin aterarik hastapen batean frantsesez. Ehitura uh, horien aldatzei sigarizaila data sensibilizazioa eginik uh, ere Jendeak ugratsori uh, maiateko honek keziak dituta normala badira usaila batzu eta eta batzutan berozu zabaitaren aujari fitet uh, trinko eta et, Odean, hori uh, erantzuteko pixka bat eskaintza hori ere garatu ginoen. Eta huo hartzen gira, uh, atbez jende horien kasuan, uh, brezni erakas lisaari niz, benen, jende horiek ainitzez fiteago ikasten dutela, eta guke erakaskuntzan ikusten dugu gure emaitzak ainitzez eman kojagoak direla, Uh, jende horiek baitute bilpen ere mu bat. Mm -hmm. Tautan lohtu duguna oh, uh, guraso talde horiekin bereziki izan da lotzea uh, jende batzu Euskara ikasteari eta bere mm -hmm. en, uh,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 Depresibo de naiz Gaiotzetik biatzen eta zer aurkitzen ez duena naiz Gaiotzetik biatzen eta zer aurkitzen ez duena naiz Biatzen eta zer aurkitzen ez duena laugarre maileago ikasletan, horako ere mubabestu bat eskaintzia ikasleei euskera engeiago eta errezago erabiltzea albidetzen diena, baita etxetik euskera jaso ez dute nahi ere, baina nolabait ikasleek helduago e, egiten dian e, neurrian, ba, nolabaiteko bueno, konbergentzia bat edo urbiltze bat gertatzen dala eskolako erranitatearen eta E, kalean edo eskolaz kanpo ikasle horiek etxean eta eskolaz kanpo bizi duten erreriaen artean. eta nola bait, eskolako erabilera horietan ere konbergentzia bat hurbiltze bat ematen dala erabilerabietan eta beraz e, ikasleen erabilera bakkua gogoa dela euskeraz e, adinan aurrera aginala, baino batez ere horregatik hau da hurbiltzendalako ba, egunero eskolatik kanpo ikusten duten eta bizi duten hortara eta. Gizartearen eragina gerota eta omdiagoa, e, gehiago zenitzen dela malau urteko beraz gazten hartian, eta orta ikzerra duzu eh, hor e, zer ikusten duzu eh, presezki, egim behar dena, gauza hori irien zuzentzeko edo hobetzeko. Bueno, e, ikerketa ontan, esan behar da hori ez, EAE e, Malian eta e, zera, Universo eta zabalpen honekin lehen aldia bala, e, datu hauek hasot da eta beraz e, bueno, hainbat kontutan e, bueno, eztaite, ezprudentzia batekin hartu berditugu ondorioak ateratzeko garaian datua dauk, baina baino bai guk e, ikerketa mailan, ba, analizek esaten dutenaren arabera e, markatzen ditugu, bueno, ba izan litezken e, lanerako e, bueno, eremu batzuk, nahi baldin bada ikasle horien e, euskarazko erabilera e, altuago izateazta eh eta bat eh, da izan diteke eh, eh bueno, eskola eskolardukanko eh heremuaren eh bueno, bon, eh, euskegarako aktibitateak ehitzea, da, da eh egin ditugunean eh, ereduka nabarden ikusten da guztietan, ba ikasleen eskolako erabilera horrekin eh, lotura lotura ondiona, duen bione faktoreakengu kastaratu ditugoren artean e, lotura estuena duena dela ikasle hauek nolako hizkuntza era beste hizkuntza erabilera duten beren eskolarduzkunpoko jarduretan mm. ta nahbait horrek garbia diratzen dugu ba lotura oso estua dago da skolakoa da eskola tala mundu aparte bat Eta beraz, jarraipen bat eskatzen duela eskolaren kanpoko eremuetan erabilera horretan, euskarazko erabilera horretan, nahi baldimada e, eskolan, e, ma debeatzen adibidez, e, euskarazko erabilera, orain baino altua goitzatea. Xan, biskabat, hosti hon, egiten ginuen oagari lotuz eta segitu eh, segituz, biztadena, oh, lotura bat behar dela eskola eta inguruko gizartearen artean, gizarteak gero eta eragin handiagoa baitu, ero hauguriek haunditzen dilerarik, normalden bezala, eh, etxetik ere dira eskolatik ere horontzen dira eta eskoararen erabilpena sustatzeko behar da eskolatik kampo ere zerbait egin, orta nahizizte. Zuek ere entxatzen zizte, gauza bat zuen uh, sortzia <coughs> Gauzatzeu insortzia eta e, inguruko, instituzio, elkarte eta oiek ere sensibilizatzea. ez dela dena eskolaren ikastolaren esku izaiten al, gelditzen al, baina behar dugula, behar sustengua, Ejan gero eta aur gehiagok badakitela euskaraz, baina ez zutela beren heineko e, erabilpen tokirik astrolatik aparte hori bada bat. gero eh, nik ez dut uste personalki eh, ekitaldi kulturalak eta erabilpen eh, eremuak metatuz gauza konponduko dela. E nahi eskolak nahila ez kristoen eragina duela. eta menturaz eskolatik hasiz, berkola izkela gauzakipi batzu aldatu. Genoa e, ere haunitza egiten da hori e, egiten dira ipuinen bide antzerkien bidez eta erabilpena sustatu baina nenei ezta aski lan eguneroko ahemanetan. Eta horrek egena edu berkola izatezkela menturaz gehiago nahasi adinen artean ikasleak eta eguneroko aire hartzeko erenu hortan, jostaleku hortan, ikastolaren barnean, hor, gehiago landu, bai ikasleen autonomia, bai eta beren transmitizeko gaitasuna. Nik uste dut, e, ikasleak ikustenitugula hartzaile bezala, beha ez ditugula aski konsideratzen emaile bezala. Eta ikasle zaharenak adibidez, ahonit zauniz dute emaiteko gazteagoer. Hori ikusten dugu, adibidez sinple bat, hemen ustaritzen maigira, ustariitzeko ikastolan hor oh, hola lantzen dute, badute alako tutorei gutza sistema bat ikasleen artean, lehen mailan, mm. e, airetzeko tenoearrendako ikasturte astapenean bikoteak osatzen dituzte eta e, handienek hipienak laguntzen dituzte integratzen eta jostattzen eta beka egokitzen ikastolako eremu begiogi. eta ikasturte astapenean eginz gero harremanak sortzen dira jok eta pixkaat landuz ikasturtean zehar be lortzen dute erabilpena biziki hein unean atxikitzea ikasturtean zehar. Mm -hmm. Hori eta horrek badu eragina baita ere eskoaren erabilpenean. Bai Ba mm -hmm. zein ez, ez, ez, ez dute bakarrik euskara erabiltzen antzerkietan eta hipipunetan. E naita gauza etxi eta prest diren mm -hmm. gauza batzuetan. baizik eta e, espagu gehiago informalago batean e, nunarsenal diren e, kalakan eeddo zein gauza aipatuztakita e, e, mm -hmm. eguneroko gunneroko gauzak dira. Bez ikuste joge ere gin nuken gauza bat aldatzeko guri ikastetxeetan adibidez. Bea e, motivazioa e, sustatzeko eta eta eskoaren erabilpena sustatzeko ere,ek gau eskoletan gogueeta zamaitazuk ere gogueta zumbaite egin duzu, e, zuek ere eskoaren erabilpena sustatu nahi duzu, e, zuin kurtsuetaik kanpo etziste tokietsi horietan egon nahi. Ez beha piskabat uh, eneko kerretan zuena, eh, goturrekuaren iludiori, guk ez dugu hori nahi ere jendia egondadin, gure gau eskoretan, eta hori izan dadin, uh, gure leku bakarra nun Euskaraz eginen dugun. Eta guk ez dugu denaden ikusten Euskararen erakaskuntza egitia, ez parin badak gero iztunak izan daitezen. Ondan, guk ere piskatzu kerretan ziluna esan egiten uh, duguna iziten da antolatzia ekitaldi batzu edo uh, badira or, praktika jardurak daitzen direnak, bikoteka, zendira jendeak, du Murtzotipian, Euskaraz egiteko e, estakuruarekin edo. Ni biskata dosne zurekin, ez tira hoiak izaiten ala elburuk Ez tutuzte ora plantatzen direne. Nik uste dut ogen giberian gertatzen dela zerbait eta hori dela bultzatu behar duguna hoiak dira soziizazioa hitzaki batzu tzerkia egiten duten bezala aurekedo bagu kantorolatzen ditugu hainbat eki taldi eh, nun jendi juntatuko den baitute gai bat eman komuniian gustukoa dutena eta hortik landa guk eh, antolatuuko dugu hori eh, sortuko dugu pixkata pindara men helburua da jende eginnda inugat eta... Pikat beste jende batzuk bezak gutuditzen, I inditzen bere sare sozial pertsuuna ohiek, harreman ohiek eta harreman ohiek astapenitik izan daitezen euskaraz, eta harreman bat sorttzen denean eta sortze hortan Euskalduna izaiten bada, gero irauten du, jende horiek segitzen dute, ekitaldi edo programa horietatik kanpo elkarkurutzatzen, Agasoin bat edo beste dela, eta badakiku hoiek eginen dutela Euskaraz. Da hoiek dutene reperkusioa, e, nire ustez ez da bakarrikera bilpenean, gero hoiek entzunen dira, eta bai ahan ari ziren Euskaraz, kurutzatu ditu jendeak, Euskarak gehiu entzuten da karrikan, bai, bai, eta horrek badu ere ondorioa, erdaldunak direnen gan, Eta begoa da euskararekin uh, uh, a priori batzu badu dituztenengane Uh, ez nuke eganen sensibilizazioa egiten du, frantxez zaretasun desensibilizazio bat. Mm -hmm. uh, Euskarak eio entzuten da, odan jadani, kirit ere aldatzen da pixkate, betiko irudi hori, uh, Euskarazahat, zera koia, ez duena balio, eta bax. Taniko importantea landu behar denak aurko egunean, xare autonomoiek bultzatzea, du sortzea uh, leku batzu, ezan endirenak Euskararen ere uh, uh, momentu Mugatu batean, baina hiendiak uh, ukanen du proiektioa hortik kampo gero uh, onduko aste urte eta betiko uh, bere ahimanoiak Euskaraz eginez eta Euskara erabiliztaba. Eneko, eskolararen erabilpena sustatzeko zonbait uh, iniziatiba ere hartzen dira hor eskola zerbitzuetan, mieritzen edo beste hirietan. zen gurduana eta e, eskola teknikarien artean eta hori uh, lantzen duzue eta eta kuliatzen. E, zer zer tantiste soni dira elemuak precheski eskolduntzen ari direnak kostaldean ere. Be, lugalden arabera desbeginak izanen dira, izan mezkataritza guneak, izan aldezen daian sortzen ari ditudian eta gitashmo hor martxo ulabete gutxi si hortan ospitalaren inguruan eta bak bakoitzak bere lehentasuneen eta eta terrenoko realitatearen arabera definitzen ditu lehentasun esbarinak meagitzen jakinaz iritu irugune bat egin iteste munguru bat anguilela bisiki urbanoa eta nona granori nere hitu gabe ez da ipar euskalerriko euskalerriko iririk euskaldunena erez bai irudian bai iskunz gaitasunetan gok erabaki ginuen terrenoko aktoreekin aishialdineren euskalduntzea. Lehen haipatu ditudan irizpiden gatik, hor plase eta bax, baina baita ere oartzen ginerako eh, kasoritatez edo kontzienteki hainbat egituretan bazilelako basilela, euskaldunak edo euskararen aldeko naikeria zuten eh, zuzen batzuk. Eta hor azkenean eh, oartzen gira euskara intzinerazteko eh, egituretan den jende hori izinez eh, baliabideak direla eh, euskara teknikari edo euskara normalizatu nahi duten edo edo norentzat. Beraz, guk, guk hartu ginuan ori, uh, aixi ere mori, uh, eta lehen dezmartsai zantzen eksistentea edo, edo gaur egun uh, euskaraz bizitzen aldiren elementu guziauek, ezagutaraztea. Azken batean, uh, Orgon gira, gaukko egunean gauza gutxi egiten aldire Euskaraz, baina bederen egiten aldirenak, egiten aldiren gauzek harrakastabiltzen bali madute, haintzinerat egitea albidituko gaituztete. Gaur egun, noa, um, krisit estu gien guru batean, uh, eta Euskara estela, estelarik lehentasun, albidez, meharitze bezalako hiri batean egitu rentzat, behintzat, um, diendeak, Proposatzen maritu euskarazko aktivitateak, eskolazkan poko aktivitateak, baina parean gurasoek, edo aurreek, edo gazteek espalimadutea reakzionatzen, egan nahi dut uh, espalimadutea jakastarik, ebe aktivitatea hauek pishkanaka pishkanaka desagertuko dira. Eta euskarazkoa isialdi eskaintza obetuko da eta sistematizatuko da parean den erantzuna Positiboa edo masiboa baldi madabakarik. Beraz piskat lan oktan ibili gira, uh, urte bat terdiz, alde batetik obetzea uh, Euskarazkoa isialdi eskaintza, beraz egiturekin lan eginez, uh, kanpoetik diendea ekar haraziz ere, izkunza mailan um, kalitatea obeazuten pertsan batzuk ere, eta bestarikik ezagut haraziz egiten zenam. Eta nik uste, horretan gakoa, hirietan bederen, eta um, ezagutzen duan asintzatuko naiz bakarri goean, meagritzen jendea uh, diendea bizida Euskal mundua bat ere ezagutu gabe. Egun ereko bizia, pas, e, urtean, ilurion ilu, ilu, ilu, ilu eta, ilu eta bost, egun pasako dituzte, oartu gabe haien ondoan, badela Euskal mundu bat Uniibertso bat, badirela liburuak diskak liburu dendak, badera Uniibertsukoziita horita gure ustez, bizikin portanta da hau ezagutaraztea. Ta gutik baitak ite eta hor irietaz nintzuna izan mereziki Aixaldia kaipatzen baitituzu eskualdundu berdilela edo batzu eskoraz egin berdilela eta eh, bon, badat bat eh, edo ekitaldi bat asteko eh, ikastoletan sortua izan dena gliseguna bezalakoa beste itxula bat ere maiteko eskualari eskualmunduari bon, mehitzataz harri behira glisa egia bazuela eh, edo leratze eta egizatzen eh, eh, aktivitate horrek importantzia miarritzen angelun ere bai glizegunak badu eraginik badu ondorurik gero eta miarritzen edo inguruetan ba, izi garria nik uste, izi garria behakle ditu biskata aurrilitziak eta bar nik bezalako lugalde batean euskararekiko aurrilitziak biziki askarrak eta abortitzak dira, irain garriak, ere. beraz glizegunak bezalako egitasno batek hausten ditu biskabat aurrilitziak, nahi nionke bota justu biziki konkretu bat uh, argitaratu ginuen joan irailean irailan uh, euskarazko aise aldien gida heliburu bat. Eta uh, horren argitaratzeko, beh, bildu ginituen el, karte eta, eta eragile desberinak, eta ikusi guen zer proposatzen duten miarritzen euskaraz. Eta eraiki dugu uh, gida hori piskat, horat, uh, arrapatak eta huartu gila askenean bazilela miarritzen bi pilotakluba bi euskaldan zatalde, baina lauek ez zutela ez zereskaintzen euskaraz. Eta horren ondoan, Ez kritika egitea, baina errealitate bat da. Eta horren ondoan, bada skateparka bat, skateparka hortan iru langiletatik iruek Euskalera ikasten dute, eta Euskaraz animazioak eskaintzeko gai dira, badugu gauko musika zentro bat ere mehagitzen kokatua dena, hortan bi, langilien bierenak Euskalunak dira, eta Euskaraz musikatrezenak uh, musikatrezenak uh, gai dira, uh, irakasteko, um, badugu txokolatoren museoa, alo, e, txokolatea, ez da Euskalian sortu, hortu, hortu, hor ere um, animatzaela, bisita egilea ba bakarra dute eta osoki ke euskaluna, beraz azken batean, ohartzen gira uh, egiturek ez dutela gure beharrik aurreritziak hausteko eta aurrek frugatzen du euskara ez dela adiendeak bere burotan duen hori. Meagritzen egiten aldira hainbat aktivitatea euskaraz baina euskal kultura iloetzen zaizkion elementuak frantzea sutean. Eta hori nikuste adierazgarria da eta eun batean ere ez bortxaz negatiboa euskararen zat uh lehakilurak eta musikagako musikagak buskara zirek kastena, kastena direne direno no? Zaitik ez Motibazio hori begira e, Inkeztek agertzen dute beak ekan duena eta azuk ekan duzuna e, Erdalduan ikus moldeare aldatzen ari dilera Adibidez Hamasei e, hoitala urtekoetan Meha zori gazteak hartzen dituko e, Erdalduan ta eskaldun Denean galde bera egintzeie Galden indiente Euskarari buruzko interesaba duzu oso handia eta handia euneko begoita sortzi. Euskaldunak heine sortzi direla, adik adin hortan. Zertxo baitu eta hamabi. Eta bat ere ez euneko hogoi. Bestek alde bat, ono harri jari zure burua eskaldun daukazu. Bai, osoki eta nahikoa euneko berroita hameka. Dakikularik, adin hortan, euneko direla, euskaldunak, euneko berroita hameka. E, zertxo baita euneko hoita haman, eta bat ere ez eguneko oh, ageri da, agerida, buruzko ikus mollea, aldatzen ari dira, euskaldunen bisten dira, erdaluren gan ere da besteko zabatek harritzen no? egun ikustenuen, egun aldean euskara askoz gehiago ikasten da, baleatzen da, eta ze atxikimendu dute euskarari buruz, ez galde bat bat eta honek posiat harritu nahi e, arruen kestan galdekiden da, nik hama urteko akartzen ditut bakarreken eh? atxikimendu ere buruz, egun eh? E, zein hizkuntza gustukoa zautzu, Bazu lehena zein den, Gaztelania ehuneko giroologigeita hameka. bigarrena euskara ehuneko berreita hamabost, eta ingelsa ehuneko berrita bederatzi, eta ordenan zergatikri, e, e, zailtasunari buruz ere gauza bat galdegin da. hizkuntza e, erretxena gaztelanian da eguneko larrogita lau, euskara eguneko jutointa bat, eta engelsa eguneko uh, hoitase, bezor, bada uh, izkuntzei buruzko atxikemenuari buruz zerbait konprenitzen ez duana, edo beste naz esplikazio eh, hau da eh, gehienentzat, ehoneko hirurita bostentzat, eh, gaztelania dela ama izkuntza, bez? Ama hizkuntza afektibitatearen izkuntza da, bez? Atxikimendoa, izkuntza hoztara -ho -ho badoa. Diko zeduto, badela ere beste fenomeno bat, eh, ez niuna gertzen uri inkestetan eta benen nik badut impresiona eh, helduen percepzioak eragin bat badu gaztengan. Hau da, eh, aurrak gaukko gune antipiak direlarik, lau bostokte dituzte larik, da nik baitut adin oktakoak, e, biziki untxada oiek, ikastoran emaitia, e, biziki untxada oiek e, euskaraz arditen, oiek iran eskura zartzia, eta dien jokuzatzen notzuleik, hori egiten notzu. Ata zua, ah, untxai zire eskura zure horrekin, zoen poieta den, badu aldea multsu bat, Dena biziki onge da. Da gero, sendetzen duzu, badela adin batetatik goiti, Uh, zazpi zortzi hamar urte ez dakiite ez da gehi uh, ha hain polite eta nubait haitamak segitzen batin badute aurreki lan teematzenko eh, txarttian hemenan eh, Euskora egiteko gauzak nunbait salatzen ditu zure iritzi batzu edo ba ez da zerbait uh, nik Impresione bat da, eh? iduritzen zait badela oin hori, grota gutio, baren pentsatzen dut, arroeko uh, datuetan agertzen zen, uh, momento batez, uh, eredu ere uh, eskaldunetan direnak eguneko goita ama sheitik. pasatzen da, azta ketzea dinetan, eguneko ama eta ikastuetan merdin da, Fe, ikastuetan edo saile bidunetan iparaldean uh, uh, ikusten duzu bon, baduzu moztura hori zekera egiten du hainitz lotu dela percepzioari eta pentsatzen dut lotu dela aitamek duten percepzioari eta aitamek momentu batez, funtzionala duten hizkuntza espainola da gure kasuan frantsesa ondorioz aurrek hartzen dute hori ere, eta erabilera agertuko da, funtzionala espainola da Hori alde batetik, bainan ere, ez dezagula ahantz ere eta datuek ere erakusten dutena badela persepzio baikor importante bat eta bai e, motivazioa erren et, inguruan eta gauzak a, a, aski haintzinatuak direla du haintzinatzen ari direla familietan ere eta dena den lana segitzen dela bai ikastoletan, gau eskoletan, bai ere erriko etxetan eta e, espazio huriek eskoraren ere egurtatzeko. Ten horia bururatuada, baginuke oraino Hainiz gauza erraiteko Baita ere egiteko Gau eskolek antolatzen duten korrika ere hor dugu Istantean, bea, ordean ah, be. be, be, Fite-fite Ez ez, agurtzen gira, bakarrik Fite-fite itzo, eldudela fite itzo, fite itzo, fite itzo, Itzordua maiten dugu, noiz da pasatzen? Ebe, duden azte buruan, amasaita Eta obaita lauan la editzeko baien horat Ten horia mandezagun, ten horia bata Amasaitan, bat amasaita,